Salmul 143 al schimbării la față. Doamne, în muntele Taborului, pe Ioan Iacob și Petru i -ai luat, iar prin ei iubirea, nădejdea și credința ucenicilor ne a arătat. Doamne, pe credința apostolului Petru, biserica ta i-a ridicat. Prin apostolul Iacob, nădejdea poporul evreu a aflat, iar prin apostolul Ioan, în fierea prin iubire ne-ai dat. Doamne, cu tăria credinței apostolului Petru, cu nădejdea apostolului Iacob și cu iubirea apostolului Ioan, în muntele Tău am suit și tainele Tale ne descoperit. Doamne, așa cum Moise și Ilie, în slava Ta, Alături de tine au stat, tot așa, pe cei ce i-ai ales ca pe Moise și ca pe Ilie i cercetat și între fii luminii i-ai așezat. Doamne, așa cum glasul Tatălui Ceresc, acesta este fiul meu cel iubit a grăit, tot așa, glasul fiului în noi s-a auzit. Doamne, Așa cum venirea prorocului Ilie prin Ioan Botezătorul ai descoperit, tot așa vremea sfârșitului ai pregătit. Doamne, așa cum ucenicilor tăi să nu spună nimic, le-ai poruncit tot așa, ceea ce ne-ai descoperit ca pe o taină ai ținut cetluit. Doamne, așa cum pe apostolul Petru să facă trei colibie, L-ai oprit, tot așa gândul nostru cel lumesc l-ai zădărnicit. Doamne, așa cum norul cel luminos pe apostolii tăi i-a umbrit, Tot așa voia Tatălui peste noi a poposit. Doamne, așa cum pe muntele taborului ca Dumnezeu în slavă Tatăl a arătat, Tot așa cum vor fi fi luminii am aflat